Неписану красу рельєфів і кольорів тодішнього до колишнього світу, на жаль, я можу тепер відтворити лише у слові і у запахові страв, скуштованих вами за моїми рецептами. Але це далеко не повний смак моїх зелених гір. Отож не судіть мене занадто строго за пристрастність мого серця у цій книжці». Ви тепер знаєте, звідки в моїй прозі художній і прозі кухонній такі перепади почуттів, смаку і фантазії. Це печать і лик землі, яка є моєю каруселлю, центрифугою, велотреком і барокамерою одночасно. Це печать витривалих людей, яких ніколи навіть у трагічні часи не покидає почуття гумору і віри у себе. Дорогий читачу, насправді я хотіла зробити вам розкішне храмування, але як справжня гуцулка вдалася до фіглів. Бо ви знаєте, що правдивій гуцулці і Букінгемського палацу не треба. Були б лише перед її очима розкоші її гір і дзюркіт їхньої мови. У горах би казали, я хотіла закликати вас на храм, на праздникове свято. Кожен із вас знає, що це таке, бо майже скрізь по Україні є праздникове свято. У нашому селі храм відбувається на Першу Богородицю, 28 серпня. А храм, як весілля, похорон, має свої закони, і кулінарні в тому числі. Прочитайте ж моє «По праву сторону твоєї слави» і «Не плачте за мною ніколи» і визбагнете закони гірських ритуалів на різні життєві ситуації, у тому числі кулінарні. Я не знаю, чи посмакували вам мої страви, але я, бігме Боже, намагалася зробити їх смачними. Для цього я витримувала усі писані і неписані закони Гуцульського краю В неділю не різала Не рубала Тіста у святошні Жіночі дні І дні душевної негоди Не місила Не лихословила Інгредієнтів не жаліла Не економила Не шахрувала Ні до письмового столу Ні до столу кухонного З важким серцем І лихими думками Не наближалася Майбутнього споживача не проклинала, не зневажала. Лише до нього на ви зверталася, як моя бабця Василина по-татові, до діда Онуфрія. Все життя на ви зверталася. Дай Боже їм легку глину. Я намагалася зробити вам справжній, словесний і кулінарний храм. Але на високій полонинці «Вбив полови каню», примітка, «полови каня і аструб, а то вже по храмуванню та й по видриганню співають у ростоках». Видригання веселощі. Так і наше сьогоднішнє кулінарне видригання фіглювання наближається до завершення. Але знову «але». У мене, признаюся вам по правді, за сучасними, несамовитими письменницькими звичаями, храм щоразу, коли ви, любий друже читачу, берете мої книги в руки. Я завжди відчуваю, коли це є. І, признаюся, без лукавства. Після 19 грудня 2000 року, дня, що народив мою першу прозову книжку «Життя коротке», у мене тепер храм щодня. І храмів невидригання. Щодня. Можливо, тому, що я народилась 19 грудня на Миколає. А можливо, тому, що ви в мене є, читачу. І я це відчуваю усією душею. Як би могла, привіталася б із кожним з вас, теперішніх чи майбутніх моїх прихильників, опонентів, фанатів, друзів, як вітаються у наших горах. Як днювали, була б щасливою, коли б ви відповіли «Гаразд» із книгою Марії Матіос. Щиро дякую, що ви відчуваєте запах і смак мого слова.